От 15 януари, т.е. след два дена, достъпът до имотния регистр в България се променя съществено. За борба с имотните измами държавата ограничава свободното получаване на копия от нотариални актове и други вписани документи. Това ще става вече само при доказан правен интерес или чрез ограничен кръг професионални посредници. Според правителството това е мярка за сигурност. Според юристи, журналисти и представители на имотния сектор това е де-факто затваряне на един от ключовите публични регистри, което удря прозрачността, журналистическите проверки и превенцията на корупция. Къде е балансът между защита на собствеността и правото на информация и защо програма за достъп до информация алармира, че затварянето на имотния регистър от 15 януари ще наруши правото на достъп до обществено значима информация? Добър ден на адвоката Александър Кашамов, изпълнителен директор на Фундация Програма Достъп до информация. Добър ден на вас и на слушателите. Да започнем терминологично. Това ограничаване ли е или е реално затваряне на имотния регистр за широката публика? А, това е ограничаване, което обаче е в формата на затваряне на имотния регистр за широката публика. А, обратно на мотивите на министъра и Министерството на правосъдието и на правителството, ние от програма Достъп до информация, между другото и много други професионалисти, трябва да отбележим, че и Висшия адвокатски съвет изрази критично становище още в общественото обсъждане. Това всъщност според нас е по-скоро отваряне на вратата за имотни измами, отколкото борба с имотните измами. Известно е, че прозрачността и широкия достъп до информация е дезинфектант и срещу измами, и срещу корупция, и срещу всякакъв вид престъпна дейност и нередности и буди недоумение Абсолютно немотивирания и м, така е, ограничаваш правата на гражданите, ход на правителството и то в последните дни от неговия живот. А, сега, а, има обаче един аргумент, който може би в очите на собствениците на имоти звучи а, като тяхна защита. Това, че всеки, който а, е собственик на имот, ще получава известие за това, кой търси информация за а, съответно неговия имот. И а, държавата казва, че по този начин се бори с имотните измами. А, има ли доказателство, че свободният достъп е основен източник на тези измами всъщност? Вижте, това е един голям мит, който само непрофесионалисти, които нямат опит в тази сфера, могат да така говорят и да тръбят може би с цел да бъдат заблудени гражданите или пък защото наистина нямат опит. Истината е и за практикуващи адвокати все пак аз 30-летия съм в тази област, че всякакъв вид имотни измами особено, защото това е високо профилен вид измама, те стават с участието на вътрешни хора, които имат такъв достъп. Те ще продължат да го имат и сега след промените. Това, на което се слага на мордник в случая, това е възможността обикновения гражданин, който търси имот за да го купи да може да провери самостоятелно, да може да провери работата и на нотариуса, защото нотариусите не винаги имат възможност да видят всичко, особено когато става дума за сделки с недвижими имоти. Шанса някой много умел мошеник да успее да пробута някаква схема не е малък и тук трябва да се работи много сериозно и екипно. Нотариус, адвокат. Клиента да може сам да погледне нещата. А, а това всъщност създава проблеми. Да не говорим за проблемите пред разследващата журналистика, които случайно, случайно или не се създава представа, че едва ли не е това основната цел на промените, да попречи на разследващите журналисти, които всъщност при нас станаха по-големи борци, срещу корупцията и срещу престъпната дейност, отколкото институциите, които са натварени с тази задачата в лицето на прокуратурата и полицията. Сега, още малко върху така наречения правен интерес, защото казвате хората, които искат, например, да купуват, могат да използват своите брокери. Ако се покаже, че има правен интерес от някаква сделка с имот, брокера, вероятно, ще има достъп до тази информация, която досега е била публично достъпна. За това всъщност аргументите, които използва Министерството на правосъдието, министъра и държавата в случая, създават усещането, че наистина бранят интереса на собственика, интереса на купувача. Не, това не е така. Uh, Най-малкото uh, това, което се твърди от Министерството е, че uh, ще могат да се правят справки. Uh, справките съдържат една изключително минимална част от информацията за uh, една имотна сделка. Във всъщност, uh, така от една справка може да се разбере, да речем, кой на кого продава, горе-долу какво продава и на каква цена. Това ще може да се разбира според устните обещания от Министерството на правосъдието. Не сме го видели на хартия. Но въпросът е, че в един нотариален акт има много други детайли, които са изключително важни. Както за това журналистите примерно да разберат, дали една публична фигура се облагодетелствала по нереден начин, чрез някаква имотна сделка. Така и за един купувач да разбере дали във всъщност неговия праводател е действителен собственик. Защото понякога а, проблема в един недвижим имот и в а, веригата предходни а, продажби или а, наследявания и така нататък а, може да предполага едно много широко проучване. А, хората трябва да имат този широк достъп, защото няма абсолютно никакъв легитимен обществен интерес да се пази в тайна как и по какъв начин, срещу какви условия е прехвърлен един имот от едно лице на друго. Това за това се наричат публични регистри. Между другото подобен опит пак от страна на ГЕРБ, само че в първото им правителство беше направен. Те искаха тогава да ограничат достъпа до търговския регистр. Това не се получи, тогава нашата кампания беше успешна, но и правото на Европейския съюз категорично забранява това, защото има специална уредба за търговските регистри. За съжаление и такава няма за имотния регистр и тази, това беше използвано от сегашното правителство. Нека да добавим и нещо друго. Само преди 11 години отново правителството на Република България прави ясната стъпка изрично да напише, че Достъпа до а, нотариални актове е публичен и е за всеки. И това е тъкмо с цел борба с имотните измами. Не мога да разбера кога е било право правителството. Дали тогава или сега, когато под някакви абсолютно мъгляви и неясни мотиви и съображения се прави тази стъпка. Сега, всъщност, проверките а, за това дали имаш правен интерес а, могат да се окажат по-бавни, по-скъпи и зависими от посредници. Това според вас създава ли нови корупционни входова? Ами това създава входове, т.е. това създава възможности за Всякакъв вид и злоупотреби, и преминаване на корупция и така нататък. Защото, пак казвам, Групите измами, които през годините, аз съм наблюдавал измамите от края на 90-те, от периода 2000-2010-та, след това макар и да намаляха, нали те минаха на, с други схеми, а, всички те предполагат групиране на някакви хора, които обикновено те имат високи познания по въпроса. Значи през годините а, бяха. Установявани и някои нотариуси, които участват в някакви схеми. Със сигурност това понякога се извършва и от недобросъвестни колеги адвокати, заради което и адвокатурата има интерес от това да има един широк достъп и да има контрол върху работата точно на такива хора. Тоест. Тъкмо широкия достъп, отново казвам, е дезинфектант и това е във всяка една област, не само в областта на имотите, това е истинския дезинфектант срещу прищо престъпност, нередности, корупция, измами. Последно да ви питам, виждате ли основания тези промени да бъдат атакувани пред Конституционния съд или пред европейски институции? тези промени могат да бъдат атакувани от предвърховния административен съд, тъй като става въпрос за акт на правителството. И ние от програма Достъп до информация, както и с други колеги, с Асоциацията на европейските журналисти, сериозно обсъждаме така възможността те да бъдат атакувани. Това става без ограничение в времето, така че ние ще имаме възможности да се подготвим сериозно. Това не е първата атака срещу а, широкия достъп до нотариални актове. От над 20 години правят опит а, различни а, държавни служители и други лица за такъв, а, такава атака, но за съжаление за първи път от 36 години насам се постигна такава, такава победа, бих казал, на сенчестата част от обществото спрямо общественото право на достъп до информация. Да, обаче в аргументите си чуваме от страна на държавата и на министерството, че се дават, дават като пример европейски модели, където има ограничения Вижте, правилният подход, който вече редица правителства и, за съжаление, народни събрания престанаха да прилагат, е на първо място да се идентифицира какъв проблем решаваме. Тоест, има ли, е, има ли идентифициран бунт, а, а, бум на имотните измами, каквито случаи е имало през годините. Такава статистика, такива факти от вносителя изобщо не, не публикуват. Те не са публикували и това така наречено от тях сравнително правно проучване, което твърдят, че обоснувава Промяните. затварянето да, на нотариалните актове. Не. Във всяко едно общество трябва да бъдат проверени собствените проблеми и да бъде намерено, когато няма общ модел както е при европейското законодателство, да бъде намерен най-правилният подход. В една страна, в която имотните измами в продължение на над 30-летия са ожилили страшно много хора, в това число чуждестранни инвеститори, трябва да се спазват от нези правила, които са в полза на най-голяма прозрачност. Веднага давам пример. В скандинавските държави, например, има изключително широк достъп до всякакъв вид документи, дори до, данъчни, до, до данни за данъците, които се плащат, данъците, които се дължат. А тук ние при една много по-висока степен на престъпност, на измами, вървим в обратната посока. Това не е редно и не е в полза на гражданина, нито е в полза на европейския инвеститор, който ще дойде сега, когато България влезе в еврозоната. Благодаря ви адвокат Александър Кашамов програма «Достъп до информация» едно предупреждение, че промените в достъпа до имотния регистр, които влизат в сила от 15 януари и се представят като защита, крият подводни камъни за борбата с корупцията и поставят сериозни въпроси за прозрачността.